Batzuetan, gure gaztaroko arropetan jantzita ikusten dugu, gure bihotza. Kaleak arrotzak egiten zaizkigu, eta ez dakigu nola esan, sentitzen duguna. Behar bada, beti azpimarratu zaigulako, eriotzako ordurako utzi behar direla, gure oroitzapenak. Eta araho bat egiten diogu bizitzari. Iraunde zan. Patsi, 好きやが Gaitzatzogo, jorrik ere planto, aurrera begiratuta jendea, atzera begiratuta jendea, eta inguruan ere jendea. Bai, jendetza. Zirraragarria, Malkaskoko gunean bidegurutzean ordiziak eta beasainek bat egin zuten momentua, eta zirraragarria senpereko gunean laskaok ordiziak eta beasainek bat egintzutena. Bai, jende uolde ezta, e, Goiherriko txoko ezberdinitatik eta adarrezberdinak nola elkartzen ziren ikustea, ba, zora garri izan zen. Martxoaren zortzian, Goiherrik ere atzo, planto. Gitan igaran <tusurra> den borako zua, haila birniki uste. keuchetongi torri hitzarenaho čekaitzeta iratigoiko etxea teklatson mailan eleder zer <totipen> landin chipia zer emilluzio gure pasazioa ere egona dago bai len ere izan da gure artean, bai <gülüyor> baina gustera hartzen dira lengo lagunak ere Jakin ja. gehiago Et gitarra eta guzti tortsu malin baira? Kompañia zinogu ea. Jokin lasa, kaixo eta ongiet horritakara jokin egunon. Bai, kaixo egunon. Gitarrari nola hitz egiten dio baten? Ze hizkuntzatan hitz egiten du gitarrak? Nola esango diogu gitarraari di, egunon? <laughs> Dorre <laughs> mi? <laughs> ez takiba, asmaten behar. Egunon. <laughs> asmaten behar. Bai, not, notaren batzuen bidez, ez? Noten batzuen bidez izan beharko, musika bidez. Hitz egiten du jokinek, gitarrarekin? Hobe, hitzegin hitzegin eh sentzu metaforikoan ba noski, bai. Auzko lan ez? Auzko lan ez, bueno, portaguei edo. Ba, ba, <laughs> <laughs> bai, batzutan, bazutan sea oso maitekor beste batzutan, haserxamarr e, ere bai, gauza ondo ateratzen ez direnean edo zugnai bezainongi ateratzen ez direnean. baina, bai, bai. Hitze egiten dugu elkarrekin. Ekaiz Jokin Lasa, debatik etorri zaigu, bidea luze eginda laskautarra da baina, eh? Hori da. Gaur, ementxe, segure ikratiko estudion, maiaaren bueltan, gitarra, lagun hartuta. Jokin Lasa. Da, historia, du... Gezurrak kontatuko dizkigu egien bidez. Edo egia, esaten saiatuko da gezurren bidez, amaika gezur, diskoa orkestera dator. Jokin Lasa. A nieko cian in sarvat lertu sicena pazo sapelian amech eginson corpoza ascolo a socuan Don't let the city stay down. Azuko anoz relia, a metexen gorputzan. bat, ezer gutxi baina nahikoa. Mukiak zintzilik jarri zaezkio. Mukipilotak egin eta asmatutako gezurrak arida itxasten horn mazorma. Eguzkia txiki txikia da. To, mukipilota. Itxasoa suak dantza egiten du. To, mukipilota. Denborak binaka egotzen ditu eskilarak. To, mukipilota. Elura berdea da. To, mukipilota. Mailik lepoan ditu begiak eta Mikelek sabelea nahoa. To, bi, mukipilota. Zazpieta gero, sei. Eta bederatzi eta gero hogei. Eta gero hogeita 25 to 3 mukipilota. Kazetarria irrati tresnaren barruan egoten da. To mukipilota eta abar eta abar zitzaidan. 11 cm hasizai osudurra, 11 gezur, 11 mukipilota eta hormetan espazioa libre dago oraindik. Jokin, esai guzu, gezur txiki-txiki-txiki-txiki-txiki-txiki-txiki bat. Uix, non se, kompromisoan jartzen nauzun. Noso txikia. Ga, eh. honetan hionetan. Ez daki gezur txiki bat esaten. Amaika gezur bai, baino... <laughs> Existitzen dira gezur txikiak eta gezurre haundiak edo haundiagoak. Beraizu bueno, da jezke, eh, gezurrak, eh, eh, euren tamañan arabera. Bueno, danak ere gezurrak izango dira, ezta? Bueno, Baina egon bueno, horurre ere mailak egongo dira, Pentsatzen denik egongo direla ez egongo dira, batzuk handiagoa beste battu txikiagoa, gauza e, guztiak bezala. Zertarako balio dute, Gezurrek. Gezurrek babitsu, ja galdera hori egin didun adibidez literatura egiteko baldide dute. Hain zuzen zen ere bitsu. E, asko gustatu zitzaidan e, zeak unai unahilorriagak e, justo... E, diskoari zeizen jarri, e, e, pentsatzen ari nintzela, irakurri nuen e, unai elorriagak literaturari buruz egiten zuen e, literaturaren zertzen, ez? literatura zertzen nola definitzen zuen, da zaten zuen e, literatura zela gezur bat kontatu eta ura dakienak gezurra dela jakinda ura sinistea eta bo izugarri politika iritu zitzaidan e, definizio hori eta in zuzen ere pentsatzen gainera oso ondo zetorkiola eh e, diskoari e. Eta... Horietakoa da, Jokin, e, irakurtzale modura, e, literatura irakurtzen duen irakurtzale modura, edo liburuen aurrean, horrelakoa da, hau da jakin da irakurtzen ari dutena fikzioa dela, gezurra dela, e, engantsatzen du literatura horrek egia balitz bezala harrapatzen zaitu. Bai, bai, bai. Nolako irakurtzalea da, Jokin? E, Aber, e, nere ustetan e, irakurtzale amorratua. Alata guztiz ere, e, agian e, nahi nukeena, baino gutxiago e, irakurtzen dut. E, Nenekin bizitenak, etxean, esaten dit, egunen batean, e, etxetik e, erten beharko gerela. <laughs> Biok, hain e, zuzen ere, liburuz beteta e, daukagulako, ez da? Baina, bueno, e, liburu asko daude, e, seguroenik irakurriko ez ditu danak, demorarik ez ditu emango, baina, bueno, zaiatzen nahi ze... E, azkenean, e, liburuak ere pilatu, pilatu, pilatu egiten dituzu, eta ezin dituzi irakurri, ba, nahi dituzen guztiak. Eta, eta nola eta zergatik iritsi dira sekule irakurriko ez dituzun liburu horiek etxera? Bueno, azkenean hori ere bihurtzen da ez dakit. E, nola baiteko, e, nola esango nuke, e, e, zera bat ez da? Hor, e, bueno, afizio, zaletasun, baina zaletasun, baina e, gehiago, ez? Eta, bueno, ba... E, jasotzen dituzu, hemendik eta ketan di, eta bueno, hor daude, zai egunen batean irakurriko dituzun zai alata guztiz ere eh, eh, jakinda eh, ez dituzula irakurriko eh? baina bueno, hor daude, zai hor daude Egia ez esatea gezurra esatea da <laughs> azega, azega aldera eh? garaio netan egitxeko hor du honetan <laughs> darun bat goizamai kagal orden ba, ditxik <risa> Egiaz esatea, eh, gezurra esatea da. Ba, badiru di baietz ez? Ez? kontrajarriak dira, egia eta gezurra. Orduan, egia esaten ez baldimazu, gezurra esaten erizera. Venga, esai guztu egia boro bil, boro bil, boro bil, bat. Egia boro bil, boro bil bat? Ba, ni horrein segura irretian haugela. <risa> Zue bioki. <risa> adeu, adeu, adeu, ibon kamik. Adéu, adéu, adéu i bona sort. No me sents vulg a tot el temps que hem estat junts. Crec que si has estat a gust, Ho podriem repetir. Eix si un dia. Ara Kaixo, kaixo, kaixo, esan ordez, adeu, adeu, adeu, esaten digune, hau txau? Hori da, agur, agur, agur, eta bideon, agur, agur, agur, eta zorion. Feliubentura, kantari valentziarra da, katalanez edo, valentziarrez edo, bueno, eh, kantatzen duena, eta eh, egiesan, ese rentzun gabe e, berak e, disko hau e, atera arte eta hau atera zuenean izugarri gustatu zitzaidan eh orokorrean eh esangu genuke e, disko osoa baina bereziki kantatu eh 2014 bat urte izango dira hemen izan zinela eta e, galdera berdina egin dizun e, E, saio aurre eta horretan e, aipatuko izkidazu jokin hiru bat kanta edo kantari edo mm. eta hua aipatu zen idan orduan ere bai, bai, bai. E, a, a bai a bai jo no, noizko bai. kontu ez ari gara eta Jesu, berriro esatean bai ma... bai bai bai bene bene, bene tan guztatzen eta, zaio ba, eta bain e, segulako eman eta... dit. eskura banditazun diskoan e, eskaintza bat zuzenean zuri eskuz egina dagoela ikusten segulako respetoan ematen dit diskoa bera hartzeak <laughs> Ondorioz tatu, oso maitxeko dezula. Oso, oso, oso. oso, oso. Bai, baitu, hori, ez nuen gogoratzen. Ez nuen gogoratzen. E, aurrekoan, hemen egon e, nintzenean, hain zuten ere, du aipatu nuenik. Kantua zehazkiak aso ez, baina, azaz, baina taldea bera... Bai. bai, eta... Bai, baina, ba, benetan, eh? ez nuen e, e, gogoan. Bai, gero, arrezkero... E, e, Hau e, felibentura e, nik ikusi nuen e, irunen, kabigorriin egon zen, eta e, hain zuzen ere, bueno, ba, saioan, e, saioa mukatu zenean, diskua nuen, eta, bueno, berak e, sinatu zeidan. Eta, bai, bai, bai, bai, maite dudan e, e, kantari bada, bai, bai. Ez dut ondo esango, baina esaterik baldin badago lau aizetara, alako zerbait dio, ezta da eskaintzak, Benzlinfinit eta kit infinitua etor da dilla, edo ez da kitz bai, eh? bai, jo, begira Ai, mol, eh, imolta sort eta bai, atera da dilla, molta eh, <laughs> atera kona ez <laughs> hemen eh, katalanez ez eh, da eh, itzulpena eh, gutxigora berakoa, eh, eginda daukat hemen Honela dio, ez? Lehen esan deudena, ez? Agur, agur, agur eta bideon, agur, agur, agur eta zorion edo sorteon, eskerrak eman baino ez, elgarrekin eman dugun denboragatik. Gustura egon bazara errepika genezake. Beste noizbait agian. Obeda ozenki ez esatea. Agur, agur, agur eta bideon, agur, agur, agur eta sorteon. Nire ondoan izan nahi zintuzket beti, Baina badakit hasiera guztiek dutela amaiera bat. Nahi nuke beti zurekin eraman dezazun. Badoazen ordu hauen Orain Horain agur esatean eta bekoz beko begira gaudela, zuzenago litzateke inolako promisik ez egitea. Eta nordaki, agian beste noizbait, obeda ozenki ez esatea. Agur, agur, agur eta bideon, agur, agur, agur eta sorteon. Hemen egongo nintzateke zurekin egun arte. baina ez zaitut bidetik baztertu nahi. Jakizu sentitzen nautzula sentitzeak posten nagoela soilik, eta zutaz beten adin ustutzeak. Eta bereak diraitzak, bai, berak bai, sortzen bai, bai, du itza bai, eta berak sortzen bai. kanta du onenak, musika. Kanta honenak bintza bai. Mm -hmm. du, berezia e, e, feliuk eta zerdu berezia kantu honek Eh, jokinek, hainbeste kanturen artean, kantagintza zabal baten artean eh, aukeratzeko. Badakit, beste momentu aukeratu zen ezakela kaso, beste, beste norbait eta beste kantaren bat ez dela bat ere herrexa. Baina zer du berezia honek hau ere aukeratu izateko., Bueno, eh, alde batetik eh, daukan, eh, bueno, nik kantabaten zuten dudanean, normalean, eh, lehenengo gauza... Eh, nola baite bihotzea ukitzen didana izaten da doinua doinua, beste zer baino gehiago doinuak ez musikalidadeak nola dagoen jota kantori zei instrumentu erabiltzen dituen eta barrez da orduan, hau da oso esango genuke gitarra oso soinu akustikoa daukan kantaba da eta gaina nahiko modu minimalistan egindakoa Eta bueno, entzun nuenean, lehenengo gauza izan zan hori, e, horrek ikutxu zeidan, e, eta gero, bezalde batetik, ba, entzuten dezuen e, letra ere, entzuterakoan ez, badiru di agur bat, despedi daba dela, baino modu, esango genuke, ez, e, e, e, ez dakit nola esan, zehitz erabili, e, Ez da la... Eh, baina, zaporeko zoa ustentu bai, esaten duen da. guztiak, ez? E, e, modu lasai bateko agurra bai, da, da, da. Ez da eten bat, ez? E, betirako, edo, bueno, beti ustentu dut Ez? Agian, elkartu daitezke beste egunen batean, ez? Modu honean e, egindako, bai, unki garria. aurreti, bai. baina egitza ere hor dago, askotan egiten dezu e, ariketa hori, akaso e, ulertzen ez dezune eh hizkuntza batetik edo izk, ulertu horren euskera ezten hizkuntza batetik hartu kantu eta itzuli eta begiratu eta aztertu zer dagoen letraren atzean ariketa horrentze egin dezuen bueno. ariketa egiteko ohitura baduzu? Bueno, e, ez beti, batzuetan bai, batzuetan bai. Onek e, kanta honekin batez ere egin nuen eh baneukalako gogoa kantu honen e, euskarazko bertsio bat e, egiteko eta bueno, ba saiatu nitzen eh Hora indik ere hor dago, eh? tira dira hor dago, eta agian egunen batean egingo dute. Eta, bueno, bauri, batez ere egin nuen horregatik. E, itzuli, eta ia e, letrak e, enkajatzen zuen e, doinu erekin, eta, bueno, batzuetan bai, eta beste batzuetan ba, ba ez. E, ez dagozuten borarik e, guzti eta gauza guztietarako ere. Kantugintza zer da jokin, e, musika, melodia, doinua, e, aurretik duak garrantzitsua da, baina kantugintzak behar du eta jokinek horretarako eragiltzen du sentimenduak transmititzeko, mezuak transmititzeko, esan nahi hori esateko, horretarako da kantugintza horretarako behar luke? izango bai, da bakoitzak nahi duen erako, baina horretarako bai, ere garrantzitsua da? Baina nik uste eta nire kasuan e, garbi dago. Ez dute nik ez dut ikusten kanta bat bate eh, mm, aberrez dut ikusten. E, zuk esan duuna ez izan daiteke edo zertarako baino e, baina da beste kontu bat baino eta baina. E, nire kasuan bintzet, e, bai, garrantzia letra garrantzia dauka. Bai, ni behinze saiatzen naiz ematenneruztetan e, e, izan behar duen garrantzia. Jo kini hartzeko tôt zure burua. Nafarroako eskola ikastetxeetan, Nafarroako ezkuntza departamentuaren bidez, e, ikasturte honetan martxan jarri da egitasmo berri bat. Euskal Euskalkantagintzaren historia ikasleengana hurbiltzeko e, proiektua jarri dute martxan eta musikari ezberdinak hurbiltzen ur, dira ikasleengana. Bapiskat, beraien kantagintza hori probestuz, ba historia transmititzera, musikagintzaren historia transmititzera ikaslei. E, kontaiezu ikasle hori, kontaiezu gaurko seguregratiko entzulei, nor den, jokin eta zein den bere historia, noraino joan behar degune jokinen lehen pauso aiek e, ezagutzeko. Zergatik, heltzen dion jokinek gitarrari, zergatik eta zertarako. Eta noiz, zein momentutan... Uf, esta a riqueza, gehi gustatzen zaidan ariketa eta hau, esta. Atzera behiratze hau, e, bueno, ba, hain zuzen ere, Aspalditik, esangoenuke Aspalditik, e, Jokin Lasada Aspaldititik de Torren eh norbait, ez? 1970 garreneko, bueno, va, ba, marka horretan hasi eh Kantari hain zuzen ere, ba, Euskal Kantagintza, ba, e, momentu oso eferbestentean zegoen garai e, garaibatean, eta mila behatzirenda laroigarren urtean, ba, nolabait publiko aurrean kantatzeari utzi ziona. Utzi ziona disko bat e, grabatu benuen, e, Josu eta Biok, Jokin eta Josu, Eh, eren, eh, izenpean nire herria bezala eta barrezkero ba, bueno, horribili dena mm, zerbait eginaia baina bueno, beste gauza batzuk ere buruan zituena eta gero 2.000 ta, e, irugarren urtean lazkaon kilometroak e, bigarren ez usteet Eh, zela, bueno, hartzen baldin badu lehenengoa behasain antolatu zen, baina bueno, behasain laskao mm -hmm. es eh, biak hartuta, ba bueno, 2003 garren urtean berriz ere ba nolabait eh bultatu zena kantagintzara. Eta bueno, harreskero ba hiru disko egin dituena eta bueno, ba orain hirugarren hirugarren hau nahi baldin dizu laugarren hau aurkezten ari dena hasi zena utzi zuena itzuli zena ta jarraitzen duena ulertuko bueno, dute ikasleak ba estakit <laughs> ulertu darko dute <laughs> naibaldima dute lotu darko dute ez da resentena dela ez estakit eh, gaurko ikaslek eh, kaso hondirik eh, egingo dioten eh kantari oni <laughs> Jokin <risa> <risa> lasa kaixotan goituritak era, euno. Hori da, euno bai. Adeua, adeu, adeu. Iban ka mi. Adeua, bon adeu, adeu. Iban asart. No meset Tot el temps que hem estat junts Crec que si has estat a gust Ho podriem repetir I si un dia pot ser, pot ser És millor no dir Massa fort Massa fort Adeu, adeu, adeu I bon camí Adeu, adeu, adeu I bona sort Pensa que voldria Que estigueres amb mi sempre pero enten que tot principi Té un final Pensa que voldria Que dugueres amb tu sempre El record d'aquestes hores que se'n van Ara que ens diem adeu I ens mirem de front a front Crec que seria més just No prometre'ns ara Jokinipropioetza jo askori gustatzen atzera begitatzea, baina garrantzitsa irutzen zaizu gaurrengo belaunaldiberriei e, gaurregun inguruan duten musikagintzaz arago e, euskal musikagintzaren kasunetan, bueno, beste begiraga zabaltzea ez, atzera begirakoa kasunetan. Hmm. Bai, bai, bai, nik uste baietz, garrantzitsua nik uste badela, badela. Beste kontua da, gero zenbaterainoko kaso egiten zaion e, horri, ez? Eh, bueno, alde batetik gainera normala iroitzen zaite, ez? E, e, generazio bakoitzak bueno, badauka bere zera, ez? Eh, seguruenak guk ere agian gure aurrekoei kaso hundirik behar bada ez genien egin edo bai, zentsu batean, ez? Ba, bueno, hor genuzkan guk ere esdokamairukoak eta baino ezdokamairu aurretik ere bazegoen eh e, zera euskal musika ere bazegoen eta nolabait e, azkenean generazio bakoitzak e, eten bat, ez e, egin tendu eta gaina egin behar du eh aurrekoarekin zerbait e, nolabait aurrerapen bat egon dadin. Gartatzen dana da, nik e, ikusten dut dena da, e, behar bada, honek ez bakarri, bakarrik euskal kantagintzarekin, izkuntzarekin berarekin ere, etena ikusten dut. Eta hori iruditzen zait larriena. Ez? Hiruditzen zait larriena, eta mm, ez da zenbat talde daude gaur egun euskerari, berari, es, garrantzirik sure. edo ematen ez diotenak, ez zenbat talde daude, ba inglesez, erderaz, kantatzen, a ber, be, demonizatzea ere, ez zaiti iruditzen, es, baina, ez dakit, pixkate, kontuan hartu barreko, kontua ere, uste badela. Mm -hmm. e, azken etapa honetan, euskerari, itzultzen den jokin, itzultzen den e, etapa honetako e, ibilia, zein da, harrapatu e, zaitu gitarrak, zuk harrapatu duzu gitarra, e, guztora dago jokin oraintxe sormen prozesu honetan, ze gertatzen da disko batetik urrengorako e, salto horretan, zein da jokinen eguneroko e, lotura hori sormen sortzaile e, txoko horretatik? Ze, ze harreman du jokinek, musikarekin eta nola, nola egiten du sortze prozesu hori? Hau da, dibidez, sortziko txiki bat, diskotik, mm. eh, amaikak ez zur diskora bitarteko salto horretan, etengabean ari da jokin, Bye. gozatzen musikarekin, akaso begira da disko berri batean jarrita, edo ez, nahi mm -hmm. zerbait izaten da, edo bilatutako zerbait, eh, kosientekiz zer da orain musika jokinen zat? Bueno, eh, igual lehenik esan, zortziko e, txiki bat diskoa e, diskoa eta amaika gezur diskoaren artean badagoela lotura bat badago lotura bat naiz eta igual kanpotik e, ez den e, nabari ez e, baina hemen e, ageri diran e, ia kanta gehienak eta zortziko txiki bat diskoan e, daudenak E, Garai berean grabatutakoak dira. Lehenengo e, hain zuzen ere disko honetako kantak bersio bat baino gehiago e, izan dutelako. E, orduan erabak izan e, zortziko txiki bat e, diskoa tera zenean, ba bueno, ba zortzi kantekin e, geratzea eta hor utzigen ituen ba, e, ba beste ainbeste beste, beste ainba kanta ez da arrazoi desberdinagatik e, bueno, e, behar bada e, musika aldetik eh ba, ba gauza batzuk eh etzitzaizkidalako gustatzen letra ere ba zenbait kantatan ba bueno ikusten oso eh lortua eta bar da, bueno, hor geratu ziren eta bueno, gero arraskero ba eh junitzen e, piska bate gehiagolantzen eta e, azkenean e, atera da E, zera, bez 11 gezur e, diskoan e, gauzatuta e, ikusten dena. Eh sortze, sortze prozesua, bueno, beti e, ni beti ari naiz e, gauzak egiten e, eta baditut ba hor e, ba hainbat gauza ba hor daudenak, grabatu e, gabe daudenak eta ba eh disko honen aurkezpenean nere bueno orain arte saio gutxi eman ditugu baina bueno, saio hoietan nere kantatu ditugu kanta batzuk e, ba, grabatu gabe daudenak eta agian ja, egunen batean ba e, grabatuko ditugunak gero pentsatzen hasten zera ta esaten desu bezakit merezi du grabatzeak zi <laughs> ikusten desu gero Ba, diskoak ere, eta ez da nik esaten dudan gauza bat, ez, ba, ez direla saltzen, e, eta orduan, baino, azkenean e, beharrezkoa da, ez? Ze bestela etzaude, disko bateratzen ez bali maizu, ba etzaude ez, argazkien etzerateratzen, da orduan, e, bai, bueno, bai, beti e, harinaiz e, gauzak egiten. Eztak idarantzun dizudan? Bai, bai, bai, bai, ez, harin zen, argazkiarena e, pentsatzen ez, e, beharrezkoa dela, horregotea beharrezkoa dela, ja, e, bai. kantagintzari egiten zaion, e, aportazio hori beharrezkoa dela ez, kasoitik, kanporatze hori, mm -hmm. e, gero, bueno, zabaltze haundiagoa edo txikiagoa izan, baina e, euskal kulturaren saskiak behar dituela, ez da, e, e, behar dituela, sagarrak. Bai, hori da, hori da. Horrazte lan hori jokin, e, idazle askok kesatunte lanik nekezena izaten dela behin testua idatzi eta editorearekiko harreman horretan ba, berrikusi egin behar eta ber idatzi egin beharre iaia e, ba, esaldiak e, Kentuz, Harriz, beste modu batera era idatziz. Zortziko e, txiki bat diskorako, dagoeneko sortuak zoden amaika honetako, kantu hauek berriro hartu, hitza moldatu, musika hobetu edo egin beharreko aldaketak egin, mm. nekezada musikariarentzat ere lan hori polita erakargarria erronka bat. Mm, nik esango nuke nere kasuan polita. Eh, bai, nik eh gozatu egin dut. Gozatu egin dut eta gero eh, karo, claro, mm, dago, ez? zu idazlea zaren aldetik Ba, e, badakizu, idazle batzuk e, lehenengo ez dutela aldaketarik egin nahi izaten, ez da, horrela idatzi dut eta kitxo, eta horrela utziko dut ez? E, nik e, aldiz behar dut e, denbora, e, pausaldi bat behar dut, ez da e, grabatu du gauza bat, egin du gauza bat eta bueno, bautzi denbora ditxo bat Eta handiken baiz daki egite Epe batera, e, berrikusi e, puh, e, ez dakit, agian esaten zu jo e, ba, ze, gauza politsagin nuen eta hortxe bueno, ba, etagoen bezala utsiko dut. edo ba, hauet zaite gustatzen edo hau aldatuko dut edo. Eta bueno, nik nere kasuan e, e, bueno, gustoko e, lana izan da, gero, hori e, mm, adibidez e, kasunetan e, kakiarkarazo izan da ba, bueno, soñu teknikaria eta mm, e, karo, ba, badakizu kantak ere noizbait bukatu egin behar direla nere kasuan e, ez dakit inoiz bukatu konukeen, norbaitek esaten ez baldin maizu, bueno, tst, eh, ementxe e, utzi behar diaguz e, beste <risa> Ez Baina, e, hori da, e, seguroena, emendik, ba, ez dakit, zen baden borara, ba, e, hemen dauden zenbait gauza, iruitzuko zaizkiz, e, oh, ba, nik egingo nuen hemen, e, hau zergatik esan oten nuen horrela, baina bueno, hori da, betiko kontu da. Amaika gezur disko, amaika kanta aukeratu guzu kantu bat, entzunein behar dugu kantu bat, entzulei jarriko dugu kantu bat, aukeratu zuke ez dakitza arrazoiren no. gati, jopabira, hau asko gustatzen zaito, onen gatik, benga, mm hori -hmm. xe aurkeztuko diegu entzulei eta Osondo, hori antzun gudugu. Osondo, eh, ba begira, eh, bat aukeratzekotan eh, lehena eh, behar bada atatzoko eguna eh, gogoan, Ba, aukeratuko nuke mila eta bat gau, mila eta bat gau, kanta, eta e, hain zuzen ere, babitu, eskaintza bat egin nahi nuke, eta kasu honetan nahiari, eta berak badak zergatik bueno, berak badak izergatik, bere urte betetzea delako, gaur, eta, bueno, ba, entzuten baldin badago, ba, berarentzat, mila eta bat gau. Ez lili bat moste Dut lilite gian Gaur krabelin abian La rosa agian, la rosa agian Berde hori arroza Gorri urdin more eran badalore adinak kolore adinak kolore norri da hene bihotzaren jabe ez da goiak iterik usain egin gabe usain egin gabe Horotan bat bakarra zoratzeko dina, zure larru beltzari darion lurri Nienxere zabe Printzesa birdina Gau bateko gogoa Asetzeko dina Asetzeko dina Zurekin eman ditut Mila eta bat gau Zaguna egiten Alzaizu ipuinal Alzaizu ipuinal Horri zaren da Hene Biotzaren jabe Ez da goiak iteri Usain egin gabe Usain egin gabe Orotan bat bakarra soratzeko dina zure lar beltsari gariol urrinya Jokin zertarako argitaratu adibidez, alako disko formatu polita eiteko oso modu originalean e, argitaratu duzu e, bai letren, testuen e antolaketa, erdiko marrazkia, e, ontarako bakarreko, nengati bakarrek ere merezidu? Bai. bai. Nuntik ideia e, e, alako formatuan, Zai, beste ere duren bat izan dezu edo... E... Bueno, ez da me, Eredu Esan eget ez da Hain e, zera, ez? Hain harrigarria ere ez da Badaude horren antzeko e, Zeak, horren antzeko formatuak ere Badaude, behar bada ez berdin, Berdinak, baina Bai, e, hain zuzen ere Batez ere horregatik, ez? Nik gaur egun e, Ateratzen diren e, zeak Fedeak E barrukoari ematen diotela garrantzia eta kanpokoak eh eduki eh edukiontziak edo formatuari oso garrantzi gutxi ematen zaiola hain ez eh garaiko eh viniloetan ba eta zuen garrantzi gozera e, ikusgarritasuna eta ikusita, ez? Ba, gaurko Zerak, hain formatu txikiak, ez, ba geratzen dira, eta nahi nuen, ba formatuak berak ere, azalak berak ere, izan zezala, artelan bat, e, e, izan zedila, aia, em, formatua bera, ez? Izan ere ez da berdina, hau esku artean izatea edo Olida. internetetik entzutea, interneten erbada edo kantu guztiak Bae. entzun eta eta osorik, baina, Bae. hau beste, goxotasun bada, beste bai, bai, bai, hau ere artea da musikaz arago hori da, hori da, eta horre nik mai maide herralda sorok egin duela, oso lan politxa egin duela e, askatasun osoa emanion ba, hori berak egin zezala nipasatu nizkion e, kantak eta bueno ba, e, esa nion ba, bueno, zuk entzun eta e, inspiratzen dizuna, ba E, hori gauzatu, eta bueno, nik usteet oso lan politxa egin duela bai. E, titulua, diskoari titulu ematen dira maikak ez zur, e, kantuak sortu ondorenean sortua da, ipatu dezu ez, unai elorriagaren esan hori irakurri eta hortxe buruan ibilitzenuela, mm -hmm. marrazketa antolaketa diskoaren titulua asmatu ondorengoa da, edo aurretik. Erdi, es, es, erdien balago marrazki bat, gizton edo emakume bat, etzan da, sudurluzea duena. Bai, e... bai, bai, bai, bai, bai, bai. Disko arit, e, tituloa eman ondoren, eman ondoren egindako e, zera da, e, lana da, bai. Bai, bueno, da laur agertzen dena, ez da bakarrik, e, e, esan nahi det, e, tituloa, bera, bakarrik ez da inspirazio ispirazioiturri, e, baizik eta nola baita, kanta desberdinetako gauzak sartu ditu bai azalean, kontra barrukaldean bai gauza desberdinak agertzen dira zein dira setasune eh, garrantzitxo eh, jokin kantuek biltzen dituzten setasune jokin nik usten dugu ez esua, eh, loreak eh, hmm. eskubat, eh, bihotza zein zu dira eh, itz jakinetan nola bilduko zenuk eh, diskoak duen mami hori nola? Azalduko zenuke zer e, ikus daiteke marrazkian diskoak islatzen duena? Zein zuera? Klabe hoiek, giltza hoiek. Ba, egizan ez daki zer esan. Ez daki zer esan. E, ez daki badagoen e, bat e, esateko, ez? Ba, haus eda nola biltzen duena Ez, nik uste gauza desberdinak daudela eta gauza desberdinak e, ikutzen dituztela, ez? Lehen esan dudana, kanta desberdinetako ba, e, zerak atal e, batzuk aipatzen ditu, ez? Horrela horiagian ekarri duke Maider erbera, Mai be berakarri go eta taberako beto esplikatuko liguke zer den berak azaldu nahi izan duen horrez? Maihau nun dago kokatua. Nun daude edo, nun zaudete. Nun daude, azaleko hiruberttson hauek. Nun dauden Taberna bat elkarte bat bat, izan daiteke taberna bat, ez da? Baa go kanta bat taberna hartan izan zen. Eh, izena duena danadala behar bada igual hori eh, azalean baino gehiago kontrazalean agertzen da, da? emakume bat agertzen da hor erdi makurtuta dagoena bihotz bat ere agertzen da hor odolusten hori da bueno odolusten edo... <risa> <risa> o, o, odolusten edo edo, edo, edo es, maitasuna galduta Horrengo eh. galdera Hiltzateke maitasuna kaltzea Odo lustea da, baina hor txutziko Galdetuko gazpada ere Zein eh, eh, claro, dira mailaren bueltan eh, dauden hauek Irati oso, fi, oso galdera filosofikoak <laughs> <laughs> Egiten erizera eh? Zein dira? Zein dira? Diran? Badiru, badiru, di, badiru di, neun naizela esta. Iru personaia daude hor Baina Bain, Fertxona asko dira gure baitan Nik uste baietz Ni uste gaietz, bat baino gehiago ziur. Bait, asko ez ditu bezabutzen gainera. Ez da geuke ere. Bai, bai. E, urtarriaren bukaera aldera, ez da eketo zazpia zen, ogeita sortzia, edo goita maikabera, ogeita mar, igande batez, behasen jene, egin zenutenei gartza jauregian, jende aurreko bai. e, bueno, disko urkezpena, kontzertua, disko azaragoko kantuak ere, Eskainiz, eh, mm -hmm. konta guzu jokin, jende aurreko eh, saio hoiek, ze placer, esango nuke, maten diotene eh, musikariari, eh, zer positibo, ez? Eh, eh, aipatzen genuen lehen, zertarako kaleratu, zertarako argitaratu disko bat, mm -hmm. eh, badirudi diskorik argitaratu zean ere, nekezagoak direla, jende aurreko mm -hmm. saio hoiek, hortarako ere, lagundu dezake disko argitaratzeak. Pentsatzen bai. et, eh, momentu ederrenetako bat ere. Bai, genda aurrean, gendarrean eh, agrazioarena, ez? Baina nikuzte bai nik eta azkenean eh ni gesu sinisten adibidez e, orenbakoitza nahi du esango dut ta askatasun osoa dauka e, eta bueno pentsatzen dut berak horrela sinisten duelako esango duela, ez? Baino badaude badaude jende ez da naiz, nik lenengo nika e, neuretzako idazten dut, ezta? Bueno, en caso unetan e, idazlen e, kasuan, eh, ba, kantari baten kasuan ez, nik eh kasu neretzako kantatzen dut. Bueno, ezta ez dauka, bueno, ta hortuan zertara kon nai jende aurrean, ez, nik uste bai, lehenengo egiten dugu guri gustatzen zaizkigun gauzak, baina az, azken finean nahi dugu hori jende aurrean e, azaldu, ez? Eta bai, nik uste hori dela azken finean helburua, ez? zure E, Zer hori, barruan daramazun hori, jende aurrean e, azaltzearena. ere na. Eta, bueno, e, bueno batzuetan, e, obete e, xero gateratzen dira gauzak, beste batzuetan e, zain ondo, baina, bai gustora, gustora, jende, jende aurrean e, zaudenean, e, gustora zaude. de. aipatu dezula, E, behasa ingo aurretik egin genuen e, beste bat ataunen abendu garen e, bukaera aldera eta baita ere egin nuen baita ere e, kasunetan neu bakarrik bi hoiek taldeak egin, egin nituen baina gero neu bakarrik egin nituen e, aurkezpenak diskoaren aurkezpen, aurkezpenak egin nituen laskaun, gerrikon eta mm -hmm. maizpiden eta mm, Gedatu naiz ze batekin, har batekin hor barruan, ze ikusi dut, karo, e, azken finean e, erlazionatzen zaituzte e, garai, a ber, lehen esan dudana, ez, nik etzait gustatzen atzera bultatzea, baina ezagutzen zaituen jendeak, ez da, e, lotzen zaitu, ba, garai batekin, eta orduan, ikusi dut, bertara hurbildu den jende desente urbildu dela, Ga, Garai hartako Nostalgia kantak Nostalgiarekin da Garai hartako kan, e, kantak e, entzuteko asmoarekin Eta, garo e, Adibidez, ataunen kantatu nuen bat ba, Bukaeran, daola, biz moduan Baina, behasainan ez Eta gero, e, saioa bukatu ondoren ba, Urbildu zitzaidan jendea Eta, ba hori ez e, Bazeukela ba, ba, ze, ba, gogoa ba, Garai hartako kantak entzuteko Pizkat geratu nitzen e, ze horrekin, Pena horrekin Eta, bueno, ia udaldera badauzkagu beste batzuk baita ere itzartuta, eta aberrori zuzentzen degun, <laughs> eta jendeari ere guztu ematen digun. Bota beste bat, bota beste kantu bat bate jokin e, entzungai jarriko deguna? E, baita ere diskotik entzuteko, mm -hmm. zaten ez zu, ba, behar bada igual e, laparitik aitzurira, Kontezki huzu, laparita bai, bueno, aitzuri. Aintzuzen ere, bueno, dira bi Ondo leku izen, de. leku izen handeba, bueno, bat deban bertan herri eh, ondartza ondoan dagoena lapari, eta ge aitzuri da pixka bat eia bidean dagoen eh, zera bat, en, eh, aitz bat. Eta, hain zuzen ere, bueno, hemen kanta honetan kontatzen den, kontatzen dena da, nolabait, e, biskabate, gure memoria historikoarekin lotuta dagoen, e, zera, ezta. Da? Ba hor, mm, diru dienez badaude hiru zera, iru ilobi, bueno, iru ilobi edo hiru zulo eta zuloietan, e, ba, hor lurperatuta dute, daude, ba, mila bat ziren dagoetamasei garrineko gerra garaian, e, Ba horre hil zituzten hiru e, miliziano eta bueno, Bizka bat horren e, ari egindako kantaba La da. Laparatika itzuri da, keininua memoriarii da. ti Aitzzuurira sagargerezi Mipiran otail artetik izuak dar da eskatiillaaba begira. Aparitik aitzurira, saia jira eta bira Egoaizeak dakarren uste, usainea eldu dira Zaten Lurraspia iru o bilik La paritik aitzurida askonare kalejira atsamar zuen erpea besa insorrozza Valirat korrie distira itchartzean sartu dituzte iru gorpu lura spirara itchartzean sartu dituzte iru gorpu lura aspira, Jokin nikaitortu behar dituzut, jokin lasaneri guri izugarri gustatzen zaigula. Zortziko txiki bat diskoa raia, raia, raia inda dauka bula. Kotxeko joan etorrietan e, bueno, entzun eta entzun da e bere garaian. Azu, e ekarriko, aranaz, gustari, beste bat guztari, e ekarriko izu, <laughs> e izugarri gustatzen zaigu, bai doinu eta baiitz eta baita kantaera ere. Eta guk orduko jokinen nostalgiarik ez dugu ezpa genuen ezagutu aita eta amak. Kontatu ez, besterik, e, egungo jokin zu berri gustatzen zaigu. Baineri gustatzen zaidan musika, txiki-txikitandik gustatu izan zaidan musika mota hau da, ez? Eta bai, oso ondo uztartzen ditu noretzat beintzat e, bai melodia ta baita hitza ere, ez? E, askotan gainera ikusten dute eh ze joko egiten dituen herrimarekin, neurriarekin eta oraintxe bertan ere entzun berri dugun kantu honetan ba, izugarria reparatu diot, itzari eta doinua ere ba, bat datorrez, itzarekin da asko, asko, asko gustatu zaitu. E, itzak e, jokin zureak dira, e, bueno, tartean diskoa tartean bada hartza baljo esan hartzaren hitzak e, eta Joseba Sarri nahi e, olerki bat ere bada tartean, baina gainerako guztia musika eta hitz doinua eta hitz itz e, e, zurea da. E, Zermuz, lanketa lanketa hori? Bueno, lehenengo, ba, eskerrak, eh, zuen... Eh, zagatik ainitzen ederragatik era posten naiz gustatzen egia borobila borobila borobila zen hori <laughs> bueno, bueno. <laughs> eta bueno e, bai a zesan, e, ba e, saiatzen naizela ez e, e, Ez bakarrik doinua, baizik eta letra ere e, kasunetan e, nik neu sortzen ez? Eta, bueno, e, esango dut, batzuetan e, oso horrexea da, biak hor e, e, e, ekaizak esan duen bezala e, uztartzea eta beste batzuetan, ba gehiago kostatzen zaizu, baina, bueno, azkenean e, alekinaren kontua da, ez? Eta, bueno, ba, guztoka goldin bada, ba, mitu, hobeto ari eta Kasu honetan hitzak sortzen dituen batek e, e, aukeratzen duenean beste idazle baten olerkari baten hitzak edo olerkiren bat txertatzea bere disko propioan, e, zergatik hau da, e, zergatik josean hartzek behartzen hor eta zergatik ben. hartzabal e, kantu olerkiak behartzen e, ba, kasu honetan hor. erantzuna oso horreza da Bez? erantzuna da, bueno, nabari esan haieta begien horrean dagoena, ba, bueno, maizu ere oso e, denbora gutxi zen e, josean hartzezen zela eta, ba, hori, pixkan nahi nione omenaldi itso batekin, gainera kontuan hartuta, e, nire herria e, bezala e, disko hartan ere bere letra bat ere sartu genuela, Eta bueno, e, eta bueno, Zeinek ez du, ezta? E, Josean Artzaren e, poemak e, musikatu. Eta bueno, kasu honetan e, Garbi. Eta gero bestearen Josebas Indiaren kasuan baita ere, bueno, hain zuzen ere bere liburu bat irakurtzen ari nitzela. Eh, misa na, orain e, etortzen. E, Liaren izenburua baino bueno, hain zuten ere poema atxo bat zegoen e, zea, ipuin motzak e, dira baina tartean poema atxo bat eta poema txoorrek eema zidan e, e, letraran neu sortzeko e, ze bidea eta gero egin nuena izan zen no iruditzen zitzadan ondo egongo zela ez ondo zetorkiola hain zuzen ere bere poema bera ere hor barruan e, txerstattzea eta gero hirugarren pausua izan txan lortzea, berak eh, errezitatzea poema hori, da, bueno, lortu genuen da nik uste, eh, bueno, ondo geratu dela. E, orduan, prozesua e, jokin ari da zerbait irakurtzen, eta zaten du, ba, honek balio dit e, zerbait egiteko, hau da ez da jartzen propio, bueno, bilatu behar det, e, e, kasuen da masarren indiaren olerki bat, edo jox, ez, ez, irakurtzen ari da, eta zerbait esaten du, ba, honek balio dit, ontarako, ontarako, eta burua ja, edo ideiek E, irudinmenak egan egiten du, ez da nahi ba, ba. gabe ere, e, poemaren e, izenbura zen, oztu Ozt, bueno, zen ez da, oztu eta e, onxo, horrek emanzi den ideia ez ba, nola bait e, bizitzen ari ginen garai e, oie kontuan hartuta, ez Lapurreta eta, bueno, lapurre eta izan e, nahi dete, iruzurrak hemendik eta e, handik eta pixka bat horrek horreke emaziren ideia e, letra sortzeko. Bai. E, bueno, beste batzuetan, agian, gertatu daitek ez esan dizu nabita, ere ez? E, bueno, ba, egin nahi dut, baina, bueno, nere, nere kasuan gutxitan, zerbait irakurtzen ari zera, gustatzen zaizu e, poesia hori, eta musikatzen dizu, edo beste la ematen dizu ideia zerbait e, zeuk sortzeko. Eh, jokinek sinisten du, euneko unean ezpada, euneko laro gita bururatzen zaizkigun burukada hundioek lortu daitezkela. Hau da, bururatuzta izun Josio Azarrenen diren nol erkia hor sartu behartzen Ta gozantzonen, jo, edera litzateke, mm -hmm. berak errezitatuta hor txertatzea. Akaso inguruan bakarren bat aipatuta patuta esan guzun, bai, zean, nola lortuko duzu ba hori edo nola iritsi horren gana. Jokinek sinisten du, euneko laro gita emeretzean bada ere e, egin alaz lortitzakegula. Acaso Irudi Penezain errezak ez direne kontuak lortu duzu? Bai. Bueno, <laughs> bueno, lortu dut eh, hombre, a ver, eh ez, ez da saile izan eh? nire kasuan ez da saile izan. Mm, hombre, ez dakit, eh, bai, ni gustet eh, eh alegin aleginduta ez beti ere erresagoa izango da badaude gauza batzuk sailagoak e, e, izango direna beste batzuk baina kasu honetan ez da sailia izan bueno ba kontaktuak e, bainituelako bueno, Bestalde batetik gainera Joseba sarriun nine diaren zera mm, bagarai batean Gian ez genekien, askoke nun zebilen, baina bueno, ja urte batzutatik zutatikona badakigu nondagoen, da gauza edanak ez, da urduan bueno, e, horrek erraztu du. Eta bera, bera ere e, oso modu zean, honean e, prestatu zen e, hori egitera. Be, anaik dat, dota txiki bat, bueno txiki bat, badu honek, baina igual luze xamarra izango da eta, bueno, ez de... Bota nahi betu, eh? Es, no, <risa> bueno, txiko de gudor. Bueno, lapurreta sasoiak tartean Joseba Sarreneindaren hostu olerkia. Uh -huh. Lapurreta sasoia. Oraingoa ere Eskularroz uriko astie Gustatzen ban korra Uste zerria zerbitzatzera Seto zen ja un Benetako asmoa Aukazpia eskuta Horro hartu gabe Esagerrarazte Izkizute dirutza handia Untxiak bailira Arrigarrizko sorgin keria Amarruak eginez Patrikak betetzen dituzte Este guzti honak ustuz, eta gu lego turik aoa, Bete hortz sine ikusten ari garen anola. eta zazoia sarri-sarri omen hitzak ondo ezik zeuden liburu antzietan galduta nornaik ikusi eta ebasteko kisan eaurrelasik siquiera. Hau osatzen den Irudimenez Hantzuda bilen Ergelak lotxarik ez du Beste hitzak Oboztu eta Bereak bailiran saldu Bereak bailiran saldu Bailiran saldu Lapurretaz asoia gira Lehen lapurrak berak ez zuena ebazten zuen Gero bakoitzak berak basuena azizenten kentzen Aurrek hauztzaroa oztu ziguta Aitamek familia Kirolariek kiroloa oztu ziguta Apezek erligioa Pankeroek girua oztu ziguten polizia eta militarrek armak, abertzaleek aberri ostu zigutan, abokatu eta epaile justizia oztu zigutan, hilazle eta artegiriek literatura eta arte ostu zizkigutan, milikoek osasuna, komikoek irribarre ostu zigutan, polizien, bankeroen apesen, kirolarien, artegiren eta abertzaleen launtzarekin ea txiste batek zikera tristura hostu zan Se Zer du jokin bere ere hau txentzuten duenean? Da bere kantak entzuten dituenean? Ba... Zer distanziatik entzuten du? E, ez pentsa, eh? Ez da, da gehiegi gustatzen zaidan gauza bat, eta e, nik uste gaina ez dela nere kontua bakarrik. Hori, bati baina gehiago entzun izan diot, pixka eta harraro Sentitzen zera. Eta, bueno, aktoren kasuan ere, e, e, bueno, entzun dut e, gertatzen dela baita ere, ezta? Ode, zerbait pelikula bat egin da gero askok ez duten nahi izaten e, bai, beren, beren burua e, horra aurrean ikustea bueno, azkenean oitxu egiten zera baita ere. <laughs> izan ibadu? Gitarrak? Gitarrak? Izena? Ez, Honek ez dauka... Hone, ba, ba, git, ba daude gitarra gerundina eta bueno, horrelakoak <laughs> honek ez dauka <laughs> moendibintzetez dio jarri. Horentxe etxean gitarra lagun bakarra da edo harako eh, musikari batek izaten txu gitarra bat, ba, ba, ba, ba, ba, ba. bat baino gehiago... Bat baino gehiago bat baino gehiago bat itxudu ba. bat, ba. bat gitarra akustikoak, gitarra elektrikoak, gitarra klasikoak, espainolak eta ba, bat baino gehiago... E eta musikari bat joaten da gitarrak baztertzen, noiz baztertzen da gitarra bat, noiz austen da noiz eztu du balio gitarra Edo, batek infinitu da beraien ba. presentzia bintzat <laughs> zer egiten da balio ez duen gitarra batekin zer da balio ez izatea gitarra batek zer soka puzkatzen dena soka aldatuken da bai bueno, eh, ba, batzuetan eh, gitarrak ere galdo egiten dute zera, eh? ondatu egiten dira hombre, ona baldin bada E, beti ere esa, e, ardua bezala ez da? Egu ona baldin bada, denborarekin ere, e, gitarraren soinua hobetu ditzen da. Ainoena ba, espaldin bada, ba, eta bueno, kero, e, dute, berria, erosi nahi baldin badezu, ba, askotan zarra ere saldu barra daukazu, ta, bueno, e, tokirik ere ez daukazu, horpizkati bueno, bilibartzera Bai, bueno, nik orain arte euki e, e, ditudan gitarra guztiak eh konserbatzen ditut, bai bai. Etxean. Se diguzu ederra da diskotik eh jokin kantuan entzutea, baina beti ere zuzen zuzenean e, uh -huh. e, musikari bat hemen izateko aukera degunea zuzen zuzenean uh -huh. entzutea e, ba, badi derraoa da. Eh, diguzu. Mabitu, ba, eh nahi balimba dezue fidelisima bardulia eh diskoko bigarren kanta uste dela eta, bueno, hori se egingo dut egingo dut Ipuin ezagun bat kontatuko dizuz Behin batean bazen eta bat. Ipuin guztietan bezala hemen ere Bada gaizkile era bat, erabat gaiztoa ere mende dauden erritartxumeak eta bero iau zart alguzti esan dizut ipuin bat baino ez dela norbaitek asmatu eta ipuinak ez dira. Bene tan gertatzen esbururi kautsi egianzik bilatzen Nere lagun zintzoarekin batera Eroiakerria askatuko du Gizon gaiztoaren atzaparretatik Eta bardulia berriz izanen da Eti izan oiden lurralde txit leiala Esan dizut ipuin bat baino estela dela Norbaitek asmatutako alegia Ipuinak ez dira menetan gertatzen ez bururik hautsi egian zik bilatzen esan dizut ikpuin bat baino ez dela norbaitek asmatu alegia ipuinak ez dira menetan gertatzen ez bururik amtsi egian bilatzen Jokin, eh, arrigarria da eta magikoa danertzako ederra, eh, gitarra hutsak asko betetzen du hau da. Jokin, nola sentitzen da orain txe gitarrarekin bakarrik ari dela? Eta eh, diskoaren grabaketan adibidez, edo kontzertuetan, ba, kakiarkarazo, Carlos Arantzegi, Adrian Elustondo, Gorka Agirrezabala, eh, Sergio, Lamuedra eta Julen Laskibar inguruan dituela. Hau da, hor Jantzik gehiago doaz, e, bateria, txalapar, eta gitarra gehiago, e, orain gitarra akustikoa bakarrik entzun dugu, e, aldea somatuko du musikariak, baina hau oso edera da. Apolitxia ez, ez Bai, bai, bai, benetan, e, bai, e, neri ere, egia esan, e, gitarra utxarekin kantatzea praktizan, e, betatzen dizun gauza bada eta ikusten duzu, ez? E, nik oso gustora sentitzen naiz. Bueno, desberdina da, desberdina da. Eh, bai, ez dakit, hau e, orrela egin da dago eta gainea momentu batzuetan badirudi gauzak egin bar dituzula, ez? Eh, jende pila batekin eta instrumentu e, askorekin da baina bai politza da baita ere gitarra hutsaren e, Soinua, bai, bai. Takit, ze esan? E, urrenkoak esan dezu, e, etorriko direla, e, kontzertu batzuk lotuta daudela, mm -hmm. e, nik bide luzea, opa ditu, diot jende aurreko e, bide luzea, e, jo kiniu baina, arrazoi, e, baten gatik batez ere, e, jendeak zure musika gertutik e, ezagutu dezan. Mm -hmm. E... Saiatuko da jokin horretan, hau da, saiatzen da musikaria bera, e, zenbateraineko lan neketxua da, mm, jendaurreko saioiek, lotzea, zaiegon e, gabe, etor daitezen, ezagut zera emate hori bai, neketxua da? Nere kasuan bai, neketxuena hain zuzen ere bera, bera da. Eta nahi norbera e, aritxu behar dalako, ez da? De, toki batera e, atea jotzen beti. Eta, bueno, ba, batzuetan e, erantzuten dizue, atea zabaltzen dizkizute, baina beste askotan. Ba, e, ez da kasorik, ere, ez da? Bueno, e, zentzu batzean, e, a ber, e, ulergarria ere bada, ez? Ze ikusten dezu egin panorama, e, eta ekusten zu talde eta musikari pila bat daudela, ezta? Da? Orduan duan, e, ez dakit, e, betiko galdera, eta nantzako tokia bat dago? E, Zenbateraineko tokia dago? Eta dano nahi dugu horre, kurpil horren e, barruan sartu, eta ba, eta agertu ez da, egiten e, deguna, azaldu. Baino bai, hombre, saiatu, ni saiatzen naiz, baina, bai, niretzako lan izal jena, ere da, hau se. E, jokin, amar bat minutu saia bukatzeko, tartetxo bat egin beharte baina gaurko saioa normalean e... Normal, ez beti kantu batekin bukatzen dugu. E, Gaurkoa derralitzateke, zuzen-zuzeneko kantu batekin e, bukatzea. E, Pentsatu pixko batek zein kanturekin bukatuko dugune saioa eta gero ingo dugu, agur tartea. O, sondo. Behotibar, tolosan, etxetresna elek... Batuaren eraginez Egurreka holpinez Batuaren eraginez egurreta... Ekaitz martxoaren zazpian irek izen mate kanpaina, Bos bat minutuz e, bizpairu ideia e, jarriko ditugu argitara Eta aurrerago ba, datorren astean edo itzein godu gu Ekimenaz, lasaiago? Hori da Liburuak libro Euskal liburuak kalera. Aurreko bi ekimenetan, hau da 2018an da 2017an apirileko igande batez e, euskal liburuekin batera kalegira antolatu zene eh e, behasaien eta ideia horri jarraiki aurten bultatxo bat emantzaio egitasmoari eta liburuak libro <laughs> egitasmoa asmatu dugu irakur letaldearen ta errikiminaren elkarlanaren fruitu? Bai, aurten honetan behar bada bestelako kale jirabatez e, izango da. E, ez kara denok ordu eta aldi berean kalean ibiliko, baina guztiok zapalduko dugu kalea eta liburuak ere kalera aterako ditugu eta apalat egietan ditugu euskaliburuak askatu egingo ditugu. Egiteko oso erreza da etxean daukazune euskaliburu bat hartu eta behas egingo txoko batean aske libre, libro, utzi beste batek e, nahi duenean apitilaren zazpitik aurrera hartu dezan eta berea egindezan e, liburua. Bai hori xe da ez? Ez tu aparteko enek edo denborak eskatzen e, Zuk esan bezala, etxean dugun Euskal Libururen bat hartu, aukeratu, eta perillaren zazpian, ba, behaseingo edo zein txokotan utzi, egin behar da ez, gerora, ba, egunean bertan, edo urren egunean edo, beste norbaitek, ba, hartu dezan. Elburuak orde asko ditu eta lorpenak ere bai batetik irakurtzaltasuna bultzatu, Euskal liburu ikusgarretasuna eman, erritarren arteko e, harremanak estutu, e, pentsatzen ari garelako e, nola eginez, e, liburu uzten duenaren eta liburu hartzen duenaren arteko e, harreman lotura hori, nahi duten artean behintzate nola, nola bideratu. Herriko txoko ezberdinak ezagutzeko aukera ere, emango du izan ere, izen emate epea, martxoaren zazpitik, martxoaren ogita maika izango da, eta pirilaren bateko asteko egun batean, izena eman duten liburu guztien zerrenda, euren kokalekuekin argitaratu egingo da, gero, ondorengo irakurle posiblek nahi duten liburu hori nondik artezaketeen eh, jakin dezaten. Esate baterako dagoeneko eh, izen emate zerren da luzatzen ari da, eta bueno, tartean badira ba, ohikoak ez diren eh, kale izenak, eta herritarrok bueno, ba, geurok, E, ezagutzeko balioko duenak edo herrian hor e, nonbai dauden e, monumentuetan eutzeko diren liburuen e, aipamena ere egiten da, eta monumentu e, ikusgarri egiteko eta ezagun egiteko herritarron geuron artean, ba dezake askotan ez degulako geure herri ingurua ere ezagutzen Bai hori da, ez e, askotan e, tokien referentziak ba, bestela, ez e, jasotzen egin dugu, ba, ez dakit ba, indarreko etxeak, edo eh ez dakiz ikinen parean, ez, eta e, kale horiek beraien e, izena, izena dituzte eta izen horiek zerbaitegatik jarriak izan dira ta askotan ez dakigu, ezta? Dak? Kale kale izen horien atzean zer dagoen, ez? edo bestela ba herrigunetik aterata ere ba oso txoko ederrak ditugu, ba, inguruetan, ez? izan parke modura edo mendi modura eta horietara ere ba, iritsi nahiko genuk Oparitu ez, erritarrei, e, liburu bat, ez ezik, ba, erriko txoko ezberdinak ezagutzeko aukera. Oparitu jozu, irakurle berri bat, etxean duzun liburu horri. E, hau da, etxean duzun liburu horri hautsakendu, eta e, bizi, ibilbide berri bat emana iba diozu, baskatu, etxean daukazun liburu horri, apiriaren zazpian, herriko txoko batean. Hortarako orde aurretik izen eman. Polita da, eta beharrezkoa, zerrenda hori osatzea, Gero argitaratzeko, ez? E, ondorengo irakurle posible hoiek herrian ze liburu den eta non dauden ezagutu dezaten. Bai, hori xe eskartuko genuke, ezta? Piskabate aprilaren lehenengo astean, jendeari ezagutzera emateko liburu iek non dauden, ba eskatzen duguna da, nork bere izenean ze liburu eta non askatuko duen bidaltzea, guri? Izen ematea. E, martxoaren zazpi eta martxoen hogeita ama, bitartean bitiartean e, behasain, h-e-abildua gmail.com e, elbide elektronikoan, zain h-e-abildua gmail.com elbide elektronikoan. Egin beharrekoa e, osorexa. Izen egin abizenak zehaztu, ze liburu, eta ze idazleinen liburua utziko dene zehaztu, eta non utziko dene esan, irukontu egin nahikoa? Baina, ba, hori hiru irukontu egin nahikoa. Part N nork idazten duen, Ze liburu eta liburuaren idazlea eta non utziko duen liburua aprilaren zazpian. Parte hartzen zuen guztien artean hiru liburu sorta zozketatuko dira. hitzo dugu aurreago lasaiago ez da, liburuak libro, Eusska liburuak kalera egitasmoaz. zerki <Webinars> eeguzenz egunzen <Isaiaheden> hemen bi gaurda beti Triterago! Deban bizitzen laskautarrek ere parte hartu dezaket, eta etxean kabitzen ez den e, liburu horietako bat ere, aprila egen zazpian Jokin utz dezakezu behaseingo txoko batean <laughs> izan ezkero. Hori segin izan pentsatzen, <laughs> <laughs> egun horretan behaseina etorri bat boberala, ia etxea pixka bat usten dugun. <laughs> bueno, jokin placer bat izan da, gaurko goiza zurekin parte katzea, zure musikaletrak gertutik gertura e, ezagutzea, Eta esan dakoa, e, ea, behasain goazkeneko saio hortan egoterik ez genuen izan, ea berriro inguruan, e, behasainoz bada inguruan, e, zugan urbiltzeko aukera izaten degun, eta ba, zuzeneko kontzertu oietako batez gozatzeko aukera izaten degun. Aldegula inguruan izango gara. Agur, zerekin ba, esango dugu? Ba, betu, eh, hartzabal eh, kantoarekin, eh, josean hartzeri egindako omenalditxo horrekin bukatuko dugu. Ba, badoa, eh? Jokin Lazaren eh, haotxean, Jokin eh, kaitz eta iratiren parte, ez omenaldia bero-beroa. Joxean eh, hartzeri, eh, entzule zuri muso ondi ondi bat eta datorren aster Aste astea ondo pasata, zorion txizan. Jokin, mila, mila, mila, mila esker, esarka ondi bat. Gauza bera zu ere. Ibil bide izan egin dezala, amaikak gezur diskoak. Jokin, lasa. Aizkarrik asko. guztiek azpitik eta sasi guztien gainetik izturitzetik tolo sambarru bide bazterrean dietani kantari ortsialorez lurra izarrez eta hoiana Hauenka gizon handia eta mundua, eta mundu txikia gizona. Eta mundu txikia gizona, eta mundu txikia gizona. Mundua gizonaren zat eginada, baina gizona. Munduaren zaz, mundua gizonaren zaz Egin baina ez gizona munduaren Eure olerkiekin ateak, ateak askas diotzen ditu. Eta ateak irekitzen, irekitzen dizkidatenean. Etxeko eiso geratzen naiz geldirik. Resteren etxean, resteren etxean sartzera, sartzera hau sartu gabe, sartzera hau sartu gabe, sartzera hau sartu gabe. gabe. Mundua gizonaren da, baina ez gizona munduarentza munduagizonarentzat eginada baina gizona munduarentza munduagizonarentzat eginada baina gizona munduarentza munduagizonarentzat eginada baina gizona munduarentza baina gizona izan beru harintza eskerkasko jokin bea saingo Montoya harate diko eskaintza paregabea